De allierades ledare träffas under 1943 vid flera viktiga möten för att diskutera strategin mot Tyskland, bland annat i Casablanca och Quebec. I slutet av november överlägger USAs president Franklin D. Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill i Teheran med den sovjetiska ledaren Josef Stalin. Det är första gången som de tre träffas. Kvällsnyheter från TT som i kort tid omtalades i nyheterna klockan 19 har Roosevelt, Churchill och Stalin nu publicerat en kommuniké om sina överläggningar i Teheran. I kommunikén som är daterad den första december omtalas att överläggningarna varade fyra dagar och att de tre statsmännen där under utarbetat och bekräftat sin gemensamma politik. I fortsättningen heter det vi har givit uttryck åt vår beslutsamhet att våra länder ska samarbeta i kriget och under den fred som ska komma. I de frågor som gällt kriget har vår, våra militära staber deltagit vid våra runda bordsdiskussioner och vi har enats om våra planer för de tyska styrkornas tillintetgörelse. Vi har kommit till fullständigt samförstånd beträffande omfattningen och samordningen av de operationer som ska genomföras från öster, väster och söder. Den ömsesidiga förståelse som vi uppnått garanterar att segern ska bli vår. Vad freden beträffar är vi förvisade om att vår endräkt ska göra den till en varaktig fred. Vi inser till fullo det utomordentliga ansvar som vilar på oss och alla de förenade nationerna då det gäller att åstadkomma en fred som kommer att kräva medverkan från majoriteten av världens folk och bandlysa krigets gissel och fasor för många generationer framåt. Vi kom hit med hopp och beslutsamhet. Vi reser härifrån som faktiska vänner i anda och uppsåt, slutar TT's Stenholm. Det tyska slagskeppet Scharnhorst beger sig till norra ishavet för att bland annat störa det allierades konvojtrafik till Mörmansk, som förser röda armén med extra vapen och ammunition. På återvägen till Norge i slutet av december hamnar slagskeppet in att leridväll med brittiska marinfartyg, bland dem Duke of York. Det slutar med att Scharnhorst sänks. Av besättningen på 1600 man räddas bara 36 man ur det iskalla vattnet.